Само того ждав мене біля під'їзду, що мав зватися третім. Я не мав уявлення, скільки в тій сірій урядовій будівлі під'їздів, і в які входять прості, смертні, а в які – втаємничені. Взагалі не любив я ніколи ходити туди, де треба показувати перепустки, посвідчення, принизливо стояти перед охоронцями, поки вони, значущо що морща чи лоби, вирішують пускати тебе чи не пускати. Відчувати їхню рабську зневагу до тебе, хоч хто б ти був – і не мати можливості відплатити їм ще більшою зневагою або хоч ледь помітною насмішкуватістю над їхньою марною і безглуздою службою, охороняти кабінети. Якось воно виходило так, що я потрапляв до цього монументального сіро-чорного будинку або ж з братом, а перед ним тільки виструнчувалися ясна річ, не питаючи ні про перепустки, ні про тих, кого він веде з собою. Або ж як оце тепер з добродушним самотугою, колишнім штангістом якоїсь дуже легкої вагової категорії, який від десятилітнього сидіння під дверима маркового кабінету давно вже втратив спортивну форму і перейшов у вищі вагові категорії, де м'язи поволі але вперто обростають жирком і надмірностями. Але потиск руки самотуги був ще міцний, майже штангійський. І співчутливий погляд, яким він мене мовчки привітав, теж, як у справжнього мужчини. Охоронцеві у під'їзді самотога коротко пояснив про мою недоречну постать Зі мною. Те саме повторив на якомусь поверсі, де ліфт зупинявся для перевірки, а тоді ще раз біля дверей, які вели до вистеленого червоним килимом коридору. Комісія вже засідала, нікого я там не знав, крім сироти, мене і поготів ніхто не знав, я примостився на вільному стільці майже біля самих дверей. Саме того, отулився поблизу, мабуть, для моральної підтримки. Трохи було забагато моєї незграбної масивності навіть для цього досить просторого кабінету з тяжкими шкіряними диванами, кріслами, столами й акуратними, напрасованими, однаковими, ніби відштампованими людьми. Усі в сірих костюмах, з сірими галстуками, з сірим серпанком належного смутку на обличчях, вони, мабуть, і черевики мали сірі, але я не став зазирати під стіл, щоб переконатися в цьому. Гаразд не відаючи, що взуття в них вичищене до близьку, а сірий пив на моїх черевиках і від землі, та й від братової смерті. Сирота, побачив мене, опізнав, але не помітив. Я для нього просто не існував. «З текстом некролога всі ознайомилися?» – спитав він, ні до кого, власне, не звертаючись і зовсім не цікавлячись, чи ознайомилися з тим текстом чи ні. Хтось підсунув задруковане Аркушик, і до мене, хоч моє читання тут не передбачалося ніким. Некролог керівництвом схвалений, сам до себе говорив далі сирота. Тепер подивимось, які питання треба вирішити нам. Звісно ж, десь люди живуть, умирають, а сироти знають вирішують питання. Колись над особшими читалася частина апостольського вчення про надію воскресіння з могил. Тепер Керівництво схвалює казенні слова, а ми повинні слухняно повторювати їх. Я читав не кролог. Марко Федорович Сміян, видатний державний діяч, а вірний син, полум'яний патріот, народився там-то і тоді то, а вчився в школі, в інституті. У Комсомулі не був смаку до громадської роботи. Ну, так, набув. Але ж після інституту жодного дня на практичній роботі, одразу в керівники. Маленькі, більші, ще більші, найбільші. Що ж тут писати? Перелічувати посади, титули, ордени? Ага, знайшли таки. Після закінчення інституту Марко Федорович ще три роки навчався в аспірантурі. Набуті в інституті спеціальні знання, звичка до самостійного вивчення, розвитку соціалістичної культури – Глибоке ознайомлення з досвідом відомих теоретиків і практиків, смак до роботи з першоджерелами, усе це чимало важило для його подальшої роботи, сприяло власному самовизначенню. Я трохи погмикав, прилаштовуючи свій недоречно громохкий голос до поштивої тиші серотиного кабінету і тиснув негнучким своїм пальцем у першоджерела. О, тут, ось у некролозі, а всі, на чолі з ротою вмить обурилися.